يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا كولا صديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فكليفه فوزا عظيما أما بعد فإن أصدك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار Saudara Ustaz Muhammad Sharudin masih dengan kitab Allah Swayan Alhamdulillah. Tapi nyaman kembali ayat terakhir Iswaatul Fatiha. Yaitulah mana Allah Subhanahu wa Taala mengutuk Allahi dan Syaitan Rujim. Surat Al-Ladina an maghdubi alaihim walabalin. Yaitu jalan orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukannya jalan mereka ini mulki dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mempelajari perkataan rabb dalam bahasa Arab. Secara umumnya ini merujuk kepada interaksi ataupun hukuman Allah SWT kepada golongan Al-Haidin Al-Haidin ni maknanya golongan yang menjauhi hidayah Allah SWT Meninggal kepada perintah Allah, ingkar pada suruhan Allah SWT Dan aqla ataupun golongan ini martabat mereka yang paling teruk iaitu Al-Mushrikun dan juga Al-Munafiqun Al-Mushrikun dengan Al-Munafiqun Mushrik ini ada baga-baga kategori nanti kita akan lihat insya-Allah Subhanahu wa taala untuk tafsiran surah al-Baqarah golongan yang terdiri pada ashabih, Al Daripada al-musyrik, Daripada al-kafir, kepada Al Yahudi, kepada Nasrani dan sebagainya ini semua ditetapkan Allah Subhanahu wa taala al-khulud di Tentang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pengkalan mereka kekal mereka dalam neraka ini ini kemurkaan yang dimaksudkan tidaklah kena kepada pada orang-orang beriman, orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada mereka ini amaran supaya jangan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak sampai kepada peringkat di murkai. Di murkai ini merujuk kepada kita lihat tafsiran yang dikemukakan susunan riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama al-tafsir dan juga ahli-ahli hadis. Contohnya al-Imam Jalaluddin Asyutiy, Asyutiy dalam Tafsir Ya'budul Nasr. Ternyata semua riwayat baik daripada Muslim, Ahmad, Syafi'iyah, Nurayna dari para ulama seperti daripada, daripada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Mardawai al-Bawai. Semuanya merujuk kepada al-maghdubi alaihim ini adalah golongan Yahudi dan juga Nasara iaitu ad Bagi orang beriman pula, mereka ini hanya ditimpa apa yang dinamakan sebagai yukra. Allah SWT wa ta'ala mereka ini. Contohnya, kita pelajari hadis sama-sama wa yakra hukum qila wa qal wa kasrat Allah Subhanahu wa ta'ala marah daripada orang beriman. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang beriman. Sikap mereka netilah wakalah Banyak berkata Kata itu, kata ini Wakas ada soal, banyak menyoal Nanti kita pelajari sama-sama yang berkaitan Allah SWT mengingatkan kita supaya jangan banyak bertanya Seperti sikap orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Musa Lembu ini warna apa, besar ke kecil Pernah bekerja ke atau tidak Ini semua musahkan Dalam Islam, orang-orang beriman tidak digalakkan untuk banyak bertanya. Kerana banyak bertanya ni akan menyusahkan. Dalam setengah-setengah keadaan sahaja di mana akan bertanya. Nanti kita akan lihat kemudahan seperti yang disebutkan oleh para ulama' al-Tafsir. Yang kepada ayat-ayat berkaitan Al-Baqarah. Menurut surat Al-Baqarah. Dan lawan kepada As-Sakhat atau Al-Ghabab ini. Dan juga Al-Karahiyah ini. Lawan, lawan kepadanya iaitu seperti Su'ar Ridha dan juga Al-Mahabbah kasih sayang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka orang-orang kafir ini untuk mengingkarinya. Allah tidak redha. Sebab so, kita pelajari dalam surah Az-Zumar ayat yang ketujuh 7 wala yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru lakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha hampirnya kufur kepada ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah tambah untuk kamu keredhaannya. Ertinya Orang-orang kafir ini Golongan yang murka'i Allah SWT Kerana sifat temporary yang dimiliki oleh mereka Kalau kita pelajari ayat ini secara mendalam Itu sebab Pada pendengar ini munika Allah sekian Dulu kita pernah sentuh Bahawa manhaj al-salaf Golongan salafus salafu Mereka tidak menjelaskan lanjut Tentang ayat al-makdubi alaihim Al-makdubi alaihim Makdub ini sifat Allah SWT Kata mereka Kita telah belajar adab dengan Allah Jangan sebut Melainkan perkara-perkara yang baik saja. Contohnya doa Nabi, penceritaan Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya, wa ida maritufah wajshfin, wa ladiyumi itu ni sumayyain, semua sifat-sifat yang baik ini sembuhkan kepada Allah. Melainkan perkara negatif, umpamanya sakit, bila saya sakit Allah menyembuhkan. Padahal Allah beri saya makan, beri saya minum, beri hidayah, beri saya hidup Matikan semua nikmat. Tapi sampai satu perkara yang merupakan perkataan yang kelihatan seperti negatif maka tidak disebut tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Jadi begitu juga dalam huraian kepada perkataan magdud, ghabab tidak sesuai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu para ulama salafus salih mereka tidak huraikan panjang mereka sebut setakat itu saja al-magdud 'alaihim iaitu merujuk kepada golongan Yahud. Betapa bagusnya pendirian mereka ini sedang beriman sekalian. Men menyandarkan nikmat semuanya kepada Allah Subhanahu wa dan tidak menyandarkan kesesatan kepada Allah Subhanahu Wa Ayat ini menjadi bukti hujah kepada Qadariyah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa yang menetapkan kesesatan itu ke atas mereka tanpa mereka mampu membuat pilihan. Siapunya ini memuliakan Allah sekalian. Semua bab ini kalau kita pelajari dalam psikologi, marah pernah diburaikan oleh Seorang pakar motivasi Di kalangan orang Islam Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah Bahawa sebenarnya Marah ini dia Sekiranya kita meliti secara mendalam Marah adalah satu perkara Yang perlu ada pada sesuatu Islam Kalau lah marah itu Berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan Sebenarnya dia berkaitan dengan Tiga perkara kebaikan Dalam diri sesuatu Islam itu Marah ini adalah tanda hikmah Marah itu adalah tanda ifah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 Dada hendaklah ditutup sebagai contohnya Pergaulan dengan lelaki dibataskan Bukan sebab inawa inangnya Maka ini namanya ifah Marah itu kena ifah Ifah mana afif Afifah Kita sering berdoa kepada Allah SWT Doa ini ada dititipkan dalam buku satu-satu doa ini Hadis-hadis sahih Allahumma ini asalukan huda wa tuqa wa al-afaf wa al-lina Allahumma ini asalukan huda wa tuqa wa al-afaf wa al-lina Ya Allah puan kepadamu Al-hidayah Allahumma'inah salukah hudah wa tukah ketakwaan wal ifah afaf afaf itu berarti ifah wal rina kekayaan jangan minta-minta kepada manusia kaya hati empat perkara ini di sini mohon kepada Allah SWT mohon ketakwaan mohon hidayah mohon ifah kesucian diri dan mohon kepada Allah SWT juga kekayaan jangan minta-minta kepada manusia ala rina maknanya rina nafs seperti yang pernah kita pelajari dalam kumpulan hadis-hadis sahih Baik Marah ini sebenarnya Berkuncul bertiga perkara Kerana hikmah Seorang ayah Nak anaknya pun jadi biak sana Sepertinya dengan Menuntut ilmu Juga daripada seorang Wali Seorang Penjaga Nakkan anaknya Sebagai melihara Dan orang-orang di bawah Namungannya Sebagai jangan jadi dayus Dan yang ketiga Syajah Bagi seorang Islam Untuk mempertahankan bahawa Bumi ini milik orang Islam Orang Islam Seleh hak yang lebih daripada Bukan Islam Ini syajah Jadi marah ini kalaulah dia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 Jalallah turunkan ayat, ya ayuh! Hailah الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذى موسى فضرّأه الله مما قالوا وكان إن الله واجهه. Janganlah kamu jadi seperti golongan Yahudi yang telah menyakiti Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu amat tinggi terlukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini ada dikemukakan dalam satu-satu kisah dari hayatul sahabah. Maksudnya Nabi Musa sedang mandi di sungai. Pakaian yang mana dia letakkan atas batu Batu tersebut melarikan Pakaian yang Nabi Musa letak di atasnya Yang Musa mandi Pakaian letakkan atas batu Batu itu melarikan pakaian Nabi Musa Sehinggalah Nabi Musa sampai ke tempat orang, -orang Yahudi sedang mandi Barulah orang Yahudi melihat Bahusanya aurat ataupun kemaluan Nabi Musa ini sempurna Tidak seperti kisah yang mereka kemukakan Mereka ada-adakan Jadi marah Allah SWT kepada golongan seperti Yahudi ini Kerana isa Kerana kesucian diri seorang Nabi Begitu juga syajar ah. Marah Allah SWT kena Allah Maha Perkasa. Siapa dengar ini mula kepada Allah sekalian. Jadi kata Tahir Ibn Ashur, bahawa marah ini dinisbahkan kepada Allah SWT marah yang meragumi tiga potensi tersebut. Hikmah, ifah, dan juga syajah. Begitu juga kita orang, -orang beriman, hendaklah memiliki sifat marah yang bersembahkan kepada tiga potensi ini. Hikmah, ifah, dan juga syajah. Jangan marah bila Selain daripada melibatkan tiga potensi ini Marah yang tidak dikawal contohnya Kata Datuk Dr. Haji Muhammad Fatillah Kamsah Dalam kajian terhadap sifat marah Yang berlaku kepada masyarakat negara kita Rasanya marah ini sebenarnya Hanya beberapa waktu saja, Beberapa detik saja. Selepas itu dia adalah gangguan emo emosi sebenarnya Itu sebab Pernah datang seorang sahabat Yang bertemu dengan Nabi SAW Lalu dia telah berkata kepada Nabi Aus ini Hadis ini ada dalam kumpulan hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An Al nawawi Rahmatullahi wab. Pesan Nabi adalah mudah untuknya Nabi telah bersabda, La tarbab La tarbab La tarbab Janganlah engkau marah Janganlah engkau marah Janganlah engkau marah Itu sahaja pesanan Nabi untuk saya Ya, itu sajalah pesanan aku untuk engkau Fakarrarahu miraran Nabi Muhammad SAW telah pun mengulangi perkara tersebut beberapa kali Mengapa? Hadith ini ayat mantan ini Hadith sahih Mengapa? Kerana marah lelaki ini Rupa-rupanya marah di luar kawalan Di luar potensi yang tiga itu Kata Al-Imam Al-Marhum Syikh Tahir Ibn Ashur Dan tafsirnya Tahrir Wat Tanwir Berertinya Manhaj Al-Khalaf Di tafsir Ayat yang ketujuh Manhaj Al-Khalaf Golongan khalaf, al mufassirin Yang datang kemudian Mentafsirkan ayat ketujuh ini Menyempurnakan tafsiran ulama'-ulama' Salaf Ini kita kena faham sehingga pendengar ini mulai kepada Allah Sebelum Betul-betulnya kita membaca, mengkaji, menghayati pandangan ulama' salaf Dan kita bina di atas kefahaman ulama' khalaf Penjelasan kepada isu-isu seperti ini Bahawasanya gadab Allah SWT ini bukannya gadab yang terkeluar dari tiga rukun tersebut Al-Hikmah, Wal-Iffah, Wal-Syajah Sementara ini dimuliakan Allah sekalian Pernah ditanya kepada Harun al-Rashid Harun al-Rashid ini seorang khalifah yang dizalimi oleh golongan rawafid, golongan syiah yang mengatakan bahawa harun rashid ni ada banyak muskilah. padahal harun rashid ni ada seorang khalifah yang cukup saleh. ia semayang satu hari 200 rakaat selain daripada salat fardu bayangkan memiliki majlis untuk duduk dengan orang-orang ahli-ahli hadis dan mencintai mereka. Datang seorang yang buta soalan hadis yang buta harun rashid masukkan tangan untuknya untuk dimakan. habis dimakan masukkan tangan untuknya selepas dia nak bersurai. Dan ditanya kepada kawan-kawannya siapakah yang telah basuhkan tangan saya sebentar tadi? Jawapannya, yang basuhkan tangan kau itu adalah Harun Ar-Rasyid, Amirul Mukminin. Harun ar rashid ini pernah ditanya, bagaimana kerajaan Harun Ar-Rasyid begitu besar? Jawapannya li'anna nu'aqim ala qadari dhanb la ala qadari ghadab. Kami ini berkuasa diberikan Allah kepimpinan yang begitu luas kerana kami tidak menghukum seseorang melainkan dengan kadar dosa ataupun kesalahan yang telah lakukan, Bukannya kami menghukum disebabkan perasaan marah Jadi seragam ini mulai kepada Allah sekalian Apa yang kita belajar di bayi Allah ini Walaupun ia berkaitan dengan kemurkaan Allah Tapi kita juga nak garap marah ini biar pada tempat ini Tidak marah namanya dayus Kalau kita marah berlebihan Nabi pesan La taqdab, la taqdab, la taqdab Jadi marah ini harus dikawal dia oleh tiga kebijaksanaan dan juga kesucian diri dan keberanian barulah marah itu merupakan marah yang mahmud yang dipuji oleh Allah SWT wa ta'ala dan rasul-ni insyaallah kita sambung bincangan begini pada kuliah kanak-kanan a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh